Gaur lagunak, zuokin otzartagako izadirratia. Gaur, ostirala da, maiatzako geita bederatzi, laugarren benmaiakoek hitz egingo dizuegu. Aitorrek, eguraldiaren berri emango digu. Erederrek, gaurko menua esango digu. Izarok, urtebetetxeen berri emango digu. Adrianek eta ajarak, asmakizunak esango dizkigute. Peiok eta zairak albisteak eskainiko dizkigute. Zairak urrezko esaldia esango digu. Jeniferrek galdera batzuk egingo dizkigu. Eta nik garazi irratza joanen esataria izango naiz. Beraz, hazteko, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Aitor. Ezango diguzu ze egiten duen gaur? Gaur, amazei gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egune pela dugu gaur. Zerua odeitzu dago, eta han hemenka euri euritxiki egingo du. Oso aize aula dabil, horregatik berotasunaren zentsazioan abaritzen da. Hala ere, pedizioaren arabera, temperatura ez da gehiagigoko ogi gradutik aspiti ger, geratuko da Eta orain LDRren eskutik gaurko menua jakin dezagun LDR esango diegu zu zer dagoen gaur baskaltzeko Bai noski hau dagur eskolako skolako jantukiko gaurko menua nire nengo marmitako, bigarre platera, hamburguesa, barazkiarekin, eta postrea fruta. Honegin! Ezkerrik asko aitor, eta leder, eta jarraian urte betetxeak. Izaro, esango dizkigu gaurko urte betetxeak? Bai, gor bat. Dugu, egoitz pereirok bosgarren be mailakoa amabi urte betetzen ditu. Eta aukera aprobetzatuko dut aste honetan urtea betetzen dituztenei egi Ibon, nuinezi zeigarren amailakoa azte lenean amabi urte bete dituelako. Handekan bai honi irugarren mailakoa azte artean bederatzi urte bete dituelako. Urtaskotarako egoiz Ibon, eta neka. Urtaskotarako guztioi. zunen tartea dugu. Adrian eta Nayara, esango digu zuese ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan denazteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditugu. Lehenengo asmakizuna, Azenarioa, bigaren asmakizuna, krokodiloa. Lehenengo galdera, eduki hontzigorrian, bigarren galdera, inda basuriak barazkiekin. Irugarren galdera, kalera terako garaa, Logaren galdera, ura, botilakoa laiturrikoa. Irabazlea kagoezek izan dira. Lehenengoko zikloko irabazlea, Jeni... Jennifer Campo lehenengoa mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Carla Laguno Iaguno, Irugarrena mailakoa. Irugarren zikloko irabazlea, Kevin Florido Zeigarrena mailakoa. Sorionak, orain orainazte honetako asmakizune txanda. No de lehen leenas makizuna. Pipitaki, papataki, zer ote den nor daki, lore txikia naiz, gaizonentzat atsegina, kapora bidaltzen dut xabeleko mina. Berria errepikatuko dut, adi Pipitaki, papataki, zer ote den nor daki, lore txikia naiz, gaizonentzat atsegina, kanpora bidaltzen dut xabeleko mina. Berrio errepikatuko dut, adi egon pipitaki papataki zer ote den nor daki lora chiquia nais paixo et chat a txegina kanpora bidatzen dut xabeleko mina ona hemen bigarren asmakizuna pipitaki papataki zer ote den nor daki ez dutilerik soinean bai ezur eta bai azala eguzkitan gustura nago zu gea bezala berriro esango dut adiegon Ez dut hilerik zoinean, bai ezurra eta bai azala, eguzkitan nago zugea bezala. Berriro esango dut, adi egon. Ez dut hilerik zoinean, bai ezurra eta bai azala, eguzkitan nago zugea bezala. Gogoratu e, erantzunak kondu idatzi eta gero bostontzira boston bota, eaz matzen duzuen. Eta askenik gure gaurko albiste berdeak dauzkagu. Peio eta zaira, zer berri dauzkagun gaur? gutxi, zaborrez eginda huarte bat aurkitu zuten ozeano barearen erdian. Zaborra aur gainean zegoen eta hanbiziziren animaliak hondakinez elikatzen ziren. Beraz, zaborra izakien gana daitezke elikakatearen bidez. Edo zein kutsadurak planetaren ekosistema onda, ondatzen du. Gu ere ekosistemaren partaideak gara. Beraz kutsadura guretzat ere kaltegarria da. Zergatik erabiltzen dugu egu gudan baino arropa ilunagoa. Ha? Kolore argiak gu erabiltzen dira. Bero gutxiago erakartzen dutelako. Beraz kolore kolore freskago freskagoak dira. Negoa berri silunagoak erabiltzen ditugu. Beroa erakartzen dutelako. Beraz epelagoak dira. Eta brain, urresko esaldia. Uesaldia, enxurradi! Jo nau, errepikatuko dut. Jo nau, dut. Jo nau. Zeratzaio hau, amaitu baino lehen lau galderatza egingo diskizuegu. Adi egon, lehenengo galde... Era, zikinduta banago papera non botatzen duzu, bigarren galdera. Zein da jateko dagoen bigarren platera, irugarren galdera. Zein izan da gaurko urrezko esaldia, laugarren galdera. Zer, zer aurkitu zuten osanobarean... Berriro errepi dut, adi egon, lehenengo galdera, zikinduta badago papera non botatzen duzu, bigarren galdera, zein da jateko dagoen bigarren platera, irugarren galdera, zein isan da gaurko urrezko saldia laugarren galdera, zer aurkitu zuten osan obarean? Hemen amaitzen da gure gaurko erratza joa, agure eta ondo izan.